I Amerika så har det under många år pågått en debatt om huruvida man ska, kan eller får hänga upp de 10 budorden på skolor runt om i landet. Eh, fram till mitten av 1900-talet så var det ganska vanligt att kristna symboler och traditioner kunde ses på skolor runt om i USA. och Inklusive då de 10 budorden på väggarna och bönesamlingar och bibelläsning och sånt. Och sen i 1960 då kom det några domstolsbeslut som förändrade på det här där de konstaterade att obligatorisk bön var mot konstitutionen. Och sen år 1980 så beslutade USAs högsta domstol att en lag i Kentucky om att alla skolor skulle ha de tio budorden på väggarna var författningsstridig. Och än idag så fortsätter den här frågan att vara en slags vattendelare genom amerikansk politik och religion. Det är inte en diskussion vi har här hemma i sekulerade Skandinavien. Men i Amerika så pågår den fortfarande. Man diskuterar om budorden kan räknas som religiösa eller historiska eller kulturella eller någonting annat. Och det har blivit en slags politisk religiös markör- var man befinner sig i den här frågan och allt det här för att säga följande nämligen att då jag läste om den här debatten så tänkte jag för mig själv okej okay, men om jag fick hänga upp någonting på alla skolor i Amerika eller i Sverige eller i Norge vad hade jag valt då? Eh, hade jag valt de tio budorden eller kanske jag hade valt någonting frälsningsvägledande som Johannes 3,16, så älskade Gud världen. Eller romabrevet 10,9-10, eh, den som tror, om du med ett hjärta tror men i mun bekänner så ska du bli frälst. Eller kanske jag hade satt upp någonting om Jesus som person som Johannes sett ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Eller Hebrebrevet 1 eller Roma, eller Filippebrevet kapitel 2, eh, kanske någonting från bibelhistorien, Jesu födelse, hans död och uppståndelse, apostlärningarna 2 om församlingens födsel. Jag vet inte. Eller rättare sagt, jo, jag vet. <laughs> För ni hade tänkt länge och väl på vilken bibeltext som jag menar att barn och ungdomar i hela världen borde få ta del av så tänkte jag på Jesubergs predikan och framförallt på saligprisningarna. De hade fått plats fint på en, ett plakat på väggen inne på en skola. Och I det här programmet och kommande program så vill jag gärna förklara lite vad Jesus saligprisningar är för någonting- varför jag menar att de är så viktiga, att de borde tapeteras på varje vägg man kommer åt. Och sen så ska vi då i de närmaste programmen gå igenom dem en efter en och ha ett bibelstudium över saliprisningarna. Så välkommen till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson. Okej, innan jag kommer in på varför jag tror att saliprisningarna är det bästa man kan hänga upp där flest antal människor ser dem, så kanske man måste säga någonting om vad de är för något. Alltså, vad är saliprisningarna för någonting? Vad menar jag? Vad syftar jag på? Eh, och i Matteus 5 och Lukas 6, Matteus evangelius 5 och Lukas evangeliums 6 kapitel, så har Jesus en predikan. Det kan hända att det är samma predikan berättad på två olika sätt, men... Antagligen så är det två olika tillfällen. Men hur som helst, båda de här predikningarna börjar med att Jesus säger Salia är de som... Och så kommer det flera slags människor som Jesus menar är Salian. Och vi kan ju läsa hela den här texten i Matteus kapitel 6 där den är mest utförlig innan vi går vidare. Matteus... Eh, förlåt mig så jag kapitel 6 Matteus 5 menar jag Matteus 5 vers 1-12 Citat När Jesus såg folksgarorna gick han upp på berget Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom Då började han tala och undervisa dem Saliga är de som är fattiga i anden För de tillhör himmelriket Saliga är de som sörjer För de ska bli tröstade Saliga är de ödmjuka för de ska arva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull för de tillhör himmelriket saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull Gläder och jubla! för er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Slutcitat. Och det här med att säga att ett viss slags människor eller människor under vissa omständigheter var salig. Det var ett vanligt grepp för lärare både på, före och efter tid. Och vi ska komma tillbaka lite mer på vad man menar med salig. Men det handlar alltså om att vara i harmoni eller att vara där man är tänkt att vara. Och alla lärare, filosofer och teologer hade sina åsikter om hur man skulle bli salig. Det du både i Gamla testamentet och Nya testamentet och utanför dem. Och det här har inte förändrats sig. Trots att vi är 2000 år senare nu. Vi får fortfarande veta hur människor menar att vi ska bli saliga. Vi bombarderas av det hela tiden. Även om man inte använder uttrycket salig så säger man du blir salig om du köper den nya elektroluxstamsugaren eller du blir salig om du får den här Teslan att köra runt med. Så säger reklamen och i sociala medier så får vi veta att salighet är en ny diet, salighet är att bli rik genom kryptovaluta, att bara äta glutenfritt, att träna klockan fem på morgonen eller någonting annat. Det här är sätt som vår samtid presenterar det goda livet, det saliga livet. Och det var inte så otroligt annorlunda på Bibelns tid. Folk talade om rikedom som salighet, hälsa, makt, liknande saker. Och vad en människa pekar på som saligörande, vad man menar, det här är det som gör en människa lycklig. Det säger väldigt mycket om den människan. Så låt oss då för ett ögonblick vända tillbaka till de amerikanska skolorna. Och varför tror jag... Eh, att det inte är de tio budorden som är det bästa alternativet för vad man skulle, eventuellt skulle kunna hänga på en vägg för att presentera det kristna budskapet. Eh, varför jag inte tror att det är de tio budorden? För det första så finns det budord som är helt enkelt utgångna på datum och jag vet att en del säkert kommer vara oeniga med mig i det. Men sabbatsbudet till exempel, det menar jag, det är inte för hedningarna. Det var ett tecken för Israels folk. Eh, och det är inte på samma sätt som det hanteras på nytestamentlig mark. Och för andra så är jag oavsett inte säker på om budord är det människor behöver för att rättledas i livet. Men för all del alltså, jag har ingenting emot att man hänger budord på en vägg. Jag har hängt tio budorden på min egen vägg hemma för att, för att minnas dem och för att lära mig och för att plugga dem och för att ha goda bibelord hängande på väggen. Ehm. Men för några år sedan när jag reste in till Rumänien, då var det en lite annan väg än där man åker nu, man åker på motorvägen och vid den övergången då, gränsövergången som vi använde som regel då så stod det faktiskt ett bibelord. På, en stor, på ett stort reklampakat. Eller det stod inte ett bibelord utan det stod bara en referens. Och om jag minns rätt, det kan hända att jag minns fel. Men jag menar att det var ordspråksboken 11 och 4. Och då stod det då på rumänska med en förkortning så stod det prov 114 med stora bokstäver. Bara det. Prov som i, i alltså ordspråksboken på rumänska. Eh, och du kanske undrar vad det står i den versen och där står det så här. Rikedom hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Och jag vet inte riktigt varför det var satt upp där. Jag heter heller inte om det var det bästa bibelordet att ha på en reklampakat. Men för all del, det är ju inte fel. Eh, om man vill ha ett bibelord så är... Jag kan inte komma på någon bibelord som jag ville sagt det här är fel att hänga upp. Det finns många bibelord som är lätta att ta ur sitt sammanhang och så kan missförstås. Men oavsett, det där är ju en liten digression då. Men varför tycker jag personligen att saliprisningarna är en så bra text att hänga upp? Att komma ihåg, att plugga och att konfronteras med och anledningen är att de är så utmanande för vårt vanliga sätt att tänka på. Inte minst för barn och ungdomar som formar sin intention och sin vilja i livet. Det är de som frågar sig vad är det goda i livet? Vad är det jag ska söka efter? Då jag gick på gymnasiet så ställde en lärare en fråga till diskussion. Då och det var ingen liten fråga utan det var frågan vad är meningen med livet? Och jag minns inte riktigt vad jag själv svarade, antagligen någonting som hade med en kristna tron att göra, men jag minns att jag reagerade på hur ytliga svar som gavs av dessa, ja det var väl 18-19-åringar då. Nästan ingen fråga hade. Ingen av de som fick frågan hade jätten speciellt mycket tanke. Och svaren som de gav avslöjade väl, ja. De, de var kanske inte de största filosoferna, kanske mänskliga inte ska tänka sig heller, men det handlade mycket om ja man måste få tag i pengar, inflytande, det handlar om familj, säkerhet, lycka och så vidare. Och jag tror att. Det gäller för de flesta människorna. Det är det här som livet handlar om. Det är det goda livet. Små variationer på teman som pengar, makt, sex, familj, vänner, karriär och så vidare. Och det, Därför tror jag att det är essentiellt för dagens barn och unga- och egentligen allihop- att de får bli utmanade av en gudomlig insikt- i vad det goda livet faktiskt är. Och där är saluprisningarna ett väldigt gott exempel. En sak som, som verkligen kan förvandla en människas tankesätt. Därför att det som är så speciellt med saluprisningarna, Det är att de är så kontraintuitiva. Så de går emot allt det man naturligt skulle tänka sig. De är väldigt provocerande. Och... När man hör dem första gången och när man liksom läser igenom dem lite snabbt- så verkar de ganska kloka och enkla. Och, ja, det här är väl snälla och fina saker som man kan säga. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Ja, men så bra då. Men sen börjar man titta lite närmare på dem- och då verkar de nästan dumma och naiva. Det är väl bättre att inte sörja än att sörja. Varför säger vi att Saliga är de som sörjer- vem är det som ska trösta dem? Saliga är de som sörjer för att de ska bli tröstade? Jaha, vem då? Varför är det saligare att bli tröstade än att inte sörja överhuvudtaget och så vidare? Det här är frågor som man kan ställa sig och som kan vara utmanande för de här orden. Men när man ser på dem på en nivå som är ännu djupare så uppenbarligen.